Badu orain sei urte martxoaren uh, amabigusiz interneteko zentsuraren kontrako eguna dela edo dezberdinki deitzeko adierazpen askatasun uh, aldeko eguna interneten deitzen zaiona egun honen helburu nagusia da interneteko zentsura salatzea edo internauten kontrako errepresioa nundira zentsura gune azkarrak, dira horiek, galdera hauei erantzuteko gurekin dugu josean akerra, egun ontzuri Egunon? Eta be, internet, beraz, hortan mundu hortan sartuko gira, mundu zabal hortan, ez da mundu libre bat, beraz, jose hankoret? E, ba, ez oso. So. Interneta, e, egiten dugun guztia, interneten bidez, e, e, egiratzen da eta zentsuratzen da. Herri askotan, bueno, nik esango neuke herri gehienetan egiten dela. maila ezberdinak daude, baina herri gehienetan egiten da. Mm. Reseski hor, interneteko zentsuraren kontrako egun hau sortu zuten garaian txinako adibidea hartuz. Txina ezagutu adaz bere zentsura azkaragatik? E, bai, haus eda, txinak, e, txinan egin zuen txinako zubezi handia dituriko zentsurako sistema, sistemarik handiena edoz. Adibidez, e, hori erabiltzen da zentsuratzeko txinako gobernuari intersetzen zaion informazioa Ez dakite bilatzea internetez. Nola, dibidez, teanamengo plazarekin loturiko argibidea edo komentarioak, blojasko, fulangong, mugimendu filosofiko bat dela, pornografia edoto, edota erotismoarekin loturiko gauxak, marxismoarekin loturiko hueborrialdeak eta beste amaika gauza. Gobernuari gustatzen ez zailona. Hum -hum. Eta nola martxanda beraz has uh, zentsuratze hori. Uh, uh, Kentsanitustei osoki webguniak nola, nola martxanda marcha eh, ondare eh, dutena bada esaten dena proxy transparenteak edo Oxe da. Zukel eh, 80-an eh, internetera egiten duzuna bada lehenengoz lotzen du zure eh, ISP eh, arekin. ADSL France Telecomekin edo Euskaltelekin ala beste kompania batekin. Baina kompania horrek erabiltzen du estatuak eskaintzen dituen zareak. Mm. beraz sinako gobernuak egiten duena da sarean begeratzen du nora e, irteten da, la zer eskatzen duen deskargatzeko eta beraiek filtratzen dute funtatzen dituzte batez ere ipel bideak eta urlak eurek baldin badakite ipel bide bat dela ez dakite marxismorekin loturiko weborreal de bat ala sistema bat filtratuta dago. Gero bebal begiratzen dute konteniduak. Hauz edazuk, eten, deskargatzen duzunean web horri bat, ala dokumentu bat. Dokumentu hori begiratzen dabe, zuri bidali baino lehen, euren sistemetan, eta berba itz berezi batzuk topatzen baldin dituzte, nola adibidez tian edo horrelako bat, blokeatzen dituzte kontenido horiek. Horrek egin nahi du, behutela, ba, beh, eien langileetan, or, funtzionarioetan, parte handi behar tibiltzen dena internetxarea begiztatzen egunero? Bai, ez dut gogoratzen zehatz-mehatz, zehbat langile ziren, baina oker ez banabil, nik uste dut berrogeitamar mila langile ziren e, sistema erraldui horretan lan egiten. Eta nola, nola erabakitzen du azkenen gobernu batek blokiatza, eta ze eskubide du hortan internetan? Eskubidea. <laughs> Eskubidea bizzatak izelan esan, baina askotan gobernuek lotut, lotzen dituzte eskubideak e, legearekin. Eta legea euren eskubetan dagoena, ba... E, Normalean egiten dena da, zentsuratzen bat duztu zehoz zerala gobernuek zentsuratzen bat duztu zehoz zerala gobernuek zentsuratzen bat duztu bada berari sola interesatzen ez zailon argibide batzuk e, erritarrek ikustea egiten dutena bada, zentsuratzen dute ez ateratzeko informazioa txinatik eta ez hartzeko txinan kanpotik datorren informazioa gobernuaren kontra datorrela Munduan zeh hor txinako adibidea dugu baina badira beste gune batzun zentsura aplikatzen den, maira azkar batean? Um, bai batez be herri musulmanetan esango neuken nik, nola adibidez e, Arabia Saudit, Qatar, Iran Yemen, eta horrelako herrietan Baina batez ere egiten dabe pornografia edo erotismoaren loturiko gauzak zentzuratzeko. Mm. Politikari buruz bebai, baina arazoa da eurek ez daukatela zera o, medio askorik egiteko e, txinak egin zuen zera sistema arraldoi hori. Ah. Beraz, pizkat simpleagoak dira. Zinez, Txinak badu hortan uh, gendetza, bat hortan uh, espezializatua? Uh, Horixe da. Bueno, baterre, bueno, Txinan bizitira, zen bat dire, milioi persona. Ai. Normala da jendean itzokitzea ez da. Ai, ai, ai. eta um, aipatzen zinuen orpiskatz munduan zehar diren gune bon, erri musulmanoetan edo eta hemen gure kasuan adibidez zentsura existitzen da eta ze motatakoa? Bai, eksistitzen da eta oso ezaguna da Euskal Harriari dago kionez batez be, ma, itxekin behar dugu Frantziako gobernuari buruz eta Espainiako gobernuari buruz adibidez, zer zenturatzen da kopirraitaren urratzeak adibidez hori zentzuratzen da, nola nik uste dut gogoratuko duzuele adopi legea, frantxako gobernoa, kataratako legea, interneten zorkuntza babesteko eta zabalkundea sustatzeko legea du izena bereziki. Lege hori izan e, sortu zuten e, salatzeko ala beto esan da, jendeak e, deskargatzen baldin baditu Copyrightak dituen gauzak, nola pelikulak, telesaiak eta gauza horiek. Baina ez hori besterik, bai eta e, beste gauzak e, Frantxako eta Espainiako gobernuek konsideratzen dituztela ilegalak, nola adibidez terrorismorekin loturiko weborrialde alde amaika. Espainiako hau zutegi nazionalak, adibidez, itxegin ditu amaika guelborri alde nola ateak ireki, horrein dela izasko izan zela, egin dezagun bidea donosti, etengabe, zarbozko herrira, euskal zaregorria, ernaiko guelborri aldea. Beraz, bai, euskal herrian zentzura dago, bai frantziatik eta espainiatik datorrena, eta hori oso zaguna da, eta normala da. Gisazki hor, jateezu normala nola honartzen da hor. Internetetan, internet mundu honen e, normala dela eta beste bat ehsatea onartzea. Nik lutut onartzen hori. Baina normala da, esan nahi dut, oihkoa edo ze hori mundu mailan gertatzen da. Eta zuzuki uh, be kontrola dugularik, eta biskat zentsura uh, pentsatzen dugola ere gure emaileri adibidez pribatuak baitira norbaitek ikusten aldu, guk kidasten duguna. E, ziur nabil, ziur nago baietz. Ezan nahi dut. E, normalean jendeak erabiltzen du e, web e-posta edo ez da, adibidez nola okay. Gmail, Hotmail, edo lakorik. E, Gmailek berak esaten dotxu. E, Guk irakorriko ditugu zure emailak, baina gero datu horiek ez ditugu irabiliko esertarako besterik ez publizitatea edo <laughs> mostratxeko. Noi. Hotmailek, e, gauza bera, esaten dugun, guk erabiriko ditugu zure datuak, e, publizitate ala, ez dut, gogoratzen zehazpenatzen Microsoftek zelan esaten duen, gauza berezi batzuk eskaintzeko, edo, baina ez, e, beste gauza batzuek egiteko, eta zure datuak es ditugu salduko, eta dakizzer, nori guzurra da, eta guztiok dakigu gero egiten dela. Eta ez hori besterik ez, baizek, eta esan dut. gobernu batek eskatzen baldin baditu, zure datuak, zure epostak, edo, irakurria etzizke. eta normalian horrela egiten da hausitegi batek, nola hausitegi nazionalak edo eskatzen ditu datu batzuk, pertsona baten datuak, eta hotmailek, googleek eta edozein enpresak, ematen dizkiote. Aha. Hori da, azkenan, astapenen izena maiterakoan es egurtasun uh, do privat horiek or onartzen direlarik hori dira horiek denak, irakurtzen ez ditugun horiek? Ez dut ustenik dena, agertuko dena. Bat ez bez, e, horrelako klauzuletan beti agertzen da nola klausula oso zabal bat ezaten duena. E, hauzea aldatu daiteke dozen momentutan. Hala, hauze izango da gobernuaren araberan edo horrelakorik. Ze beti legearekin lotuta dago. Hordun, gobernu batek aldatzen baldin badu legea ja klauzulak aldatu dira bebai. Horrek egin nahi du, ezin ez dugula gure burua babestu e, be, interneten bai, baita? Bai, eta ez, hautseda, e, kriptografia erabiliko bagen guztiok, baina guztiok, babestuta egongo litzateke ala gutxienez izango zen, e, asko zaiagoa gobernu batentzat, ala beste agente batentzat, irakurtzeko gure pozala edazten doguna. Baina hori erabiltzen ez badugu, kriptografia, izago zer Bai, Kripto... ez dago, zelan babestu gure burua, kriptografia erabili barik. Horrek eran nahi du, denak adituak izan marko gina, interneten, zezuk uh, jak, a, aker gisa eberaz, lortzen duzu hori egitea, pertsona xume batek gu bezala adibidez, nola egiten mm -hmm. anduke? Ez da oso jakintzua izan behar, baina jakina ikasi behar duzu lehen zelan egin hori. Persona run batek, alageien batek ez daki zelan erabil daiken kriptografia edo oso zabala ez delako egun. Beraz, e, bai, zuk esan dozu moduan, persona xime batentzat e, egun babestea bere buru ala berakidazten duena, erakurtzen duena, oso zaila da. Mm. Ala edo, horiek denak aipatzerakoan uh, izen bat, zauku burura, Snowden, mm. uh, berak zituen, enesak uh, egiten zituen kontrolak salatu, eta justuki atzo, uh, internet konferentzia baten bidez hitza hartu zuen, erruxiatik, uh, zuzenean, eta esan hau azpimarratu zuten uh, prentsa batzuek, eneseak interneten sua emaiten du, eta suhiltzaileak xuiltz, zuek zarete. Zer egan nahi du horiek Nik uste dut berak esan duena horrekin badela ns saboteatu e, edo egin duela interneta beraiek erabiltzeko nahi izan duten moduen, eta nahi duten moduen, ze gaur egun ere egiten dute ziur. Eta engeroia zuhiltzaierena, bueno, ez dakit. Agian, agian, erreferentzia egiten dio kriptografiari buruz, eta ziur asko hori etango da. Baina izin dute zehatzmehatz esan, zeh, barkatu baina nik ez dut Entzun edo, irakurri, uh -huh. or, edo, aldia, ez nuedenek egindako elkarrezketa. Edo, agarraldia ez dakitzer izan den. Znou denek, aterazuen informazio guztiak, bera salatu zuen, hene esiak, gure informazio privatu guztiak zentzen zituela, gure e-mailak, eta mundu osoan hori egiten zuela. Eta ikusi da informazio hori eman, eta ja, denetarat edatu zela, hori ekar nahi du ere bai, interneta ezin dutela ajunt kudeatu, zentsuratu, maila hortan? Ez, ez da blokeatu. Hose da. Bein agertzen denean, informazio bat interneten, ezabatzea ezin nizkua da. Ezin nizkua da. Izan gozan, nola, botatzen baldin baduzu urbazo bat, e, xera, itxasora eta gero itxasotik, kentzen saiatzen baldin bazara, ezin duzu. Uh -huh. ala, ben botatako, ala, bein argitaratutako, bein argitaratu dozun ean zehozer interneten, informazioa zabaltzen da maikalikuetatik. Eta berga uzadazkenen da, gure datu privatuen zat? interneten? Mm, ez maia berberan, ezan nahi dut. Normalean gure datuak, e, pribatuak mantentzen baldin bat ditugu ala gaur egun gu duguna pribatua dela. E, segurtasun agentziek besterik ez dituzte e, eukingo edukiko datu horiek. Eta... Hau da, dena publiko egiten baldin bat dugu perfil publikoak beldin baditugu Twitterren edo Facebooken, ba hori publikoa da era bat eta beti izango da, eta berdin da, esabatzen baduzu bihar, edo ez. Baina hor uh, gala ere interneten baliatzen dugu gauza, bo egiteko, adibidez, eta git, erosketak, edo uh, gure bankuko kontuak begiratzeko, uh, nik adirez piskat paranoikoan naiz, eta nire ustez <coughs> edo nork ikusten alditu, edo ez edo nork, baina zubezalako batek adibidez? Ikustenan bai, dituzken, bai, bai, ere kontuak. Bai, bai. E, bai, eta gainera egiten da. Ze... <risa> Zuke egiten duzu. Ze, ze, ze, nik egiten. <risa> Baina, esan nahi dut. Nik ikertzen ditu, torrelako erasoak edo, askotan. E, malware, hori da, berba, teknikoa edo, virusek, gaur egun egindak dira, ez zuen alagure konputagaioa kapurtzeko, bere momentuan egin zuen ez, Baizeketan gaur egun batez ere egin dago justu horretarako. Zue zun, korrontezen bakiak lortzeko eta zure dirua lapurtzeko azken finean. Beraz bai, hori egin daiteke eta bai egiten da. Baina, ala ere, ez izan hain paranoikoa. <laughs> Zer, normalean, batez ere zure konputakaiua ondo baldin baduzu, antivirus batera biltzen eta eguneratua baldin baduzu. Ez duzu zergatik... E mizfidatu edo. Mm. Ebe uh, piztilearik, horrekin uh, bai. bukatuko edo. Eh, Berbat edo azken galdera bat, zuk nola ikusiko zinuke, or, gaur martxoaren amabia, beraz interneteko zentsuaren kontrako eguna, nola ikusiko sinuke zuk internet eh, ideal bat? Internet ideal bat, izango zan, niretzat internet eh, zabal eta azke bat, baina, nunguzio, kera behiko genuken kriptografia eta kriptografia gogorra. Bakotsak Bakotxak, bere, babesteko beraz helburuarekin, hala ere. Ebe, Joxan, korret eskerktuko zaitukun, gutaktan izaneko, geitara duguzuak duzu akerazirela, beraz, eta internet aipatzen geno, mm -hmm. mire eskerk. E, zuri,